Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ama ba'd Rabbina takufu al-islam ba'ada yakum Allah subhanahu wa ta'ala kumshalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tunaendelea na darasa zetu katika siku hii kila wiki hapo nyuma tumeweza kuzungumzia mambo ambayo ni muhimu kabisa katika Uislamu huu tumezungumzia jambo la kwanza ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala amemlaamrisha kwa waja wake tukasema nalo si lingine ispokuwa ni tauhid tauhid huwa awwalu ma amara bihi ta'ala ibadahu tauhid ndio jambo la kwanza ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake nayo ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote kisha tukazungumza jambo lingine ambalo ni jambo la shirki jambo la kwanza alilokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu huu ni ashirku hilo ndiyo dhambi kubwa ambalo Islamu akilifanya lamtoa katika nini katika uislamu wake Sisi tunamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na tunamtakasia yeye ibada Lakini iwapo itapatikana kwa Muislamu ya kwamba yeye ibada zake amfanyia mwingine asiyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo ni dhambi kubwa kabisa ambalo mwanadamu atakuwa yeye a, amelitenda katika ulimwengu kama huu. Na il akifa na, na, na, na dhambi kama hili atakuwa yeye ni mwenye kudumu katika moto milele. Kama vile alivosema Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ma dun liman yisha. Allah hasamehi akishirikishwa Ukimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa wewe unajua kwamba hii ni shirki kisha ukafa na dhambi kama hilo elewa ya kwamba utakwenda kudumu katika moto milele Madhambi mengine Allah anaweza kusamehe ikiwa ni riba ikiwa ni kunywa pombe ikiwa ni nini lakini shirki ni dhambi kubwa mno Ambalo Muislamu atakiwa aliepukane ali, nalo. Tukasema ya kwamba mambo haya mawili tauhid kinyume chake ni shirki. Ni mambo ambayo yanatakikana kukaririwa sana katika nini? Katika mujitama Watu wapate kujua tauhid ni ipi waifate Watu wapate kujua Kufayanini, shirk ni ipi wapate kufanya nini kuepuka hiyo shirki baada ya hapo ni kwamba shekhe ameingia katika milango mingine ya kuelezea alibada ibada kule amesema ya kwamba tauhidi ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada sasa ibada hii ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tutakikana sisi tumtakasie ni nipi Allah Subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kwa sababu yeye ndiye ambaye ameumba ulimwengu na kila kitu ambacho tunakiona katika ulimwengu kama huu basi yeye ndo apasa kuabudiwa yeye ambaye ana sifa ya rububia sifa ya nini ya rububia ya kuumba ya kutoa riziki ya kuendesha ulimwengu sifa nyingi ambazo subhanahu wa ta'ala anazo katika upande wa rububiyati sasa huyu aliyefanya haya ndiye ambaye astahiki kuabudiwa allahul khaliq jamii al-makhluqat amara jamia ibadahu an yukhlis lahu al-ibada ameamrisha ibada uh, waja wake wamtakasie yeye ibada wakati wanapofanya ibada wasiifanye ile ibada kwa kukusudia vitu vingine bali wamkusudie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na amethibiti katika aya nyingi ndani ya Qur'an pale Mwenyezi Mungu aliposema katika sura tunisa aya ya 36 wa'budullaha wala tushriku bihi شيء الله ameamrisha watu waamwabudu yeye wala washimshirikishe na kitu chochote Vilevile katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema suratul Hajj aya 77 Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu wa rabbakum wa'malul khayr la'allakum tuflihun Enyi fanye inarukuu na namfanye sujuda au sujudu waabudu rabbakum na vile vile mmwabudu mola wenu rukuu na sujudu inaingia katika nini katika aina za ibada kwa hiyo rukuu na sujudu haifai afanyiwe yoyote isipokuwa nani allah subhana huwa ta Iki wa ta'ala ikiwa mtu atayefanya haya kwa asiyekuwa kuwa allah subhana wa ta'ala kisheria tunamwita huyu ni mushrik ikiwa anajua lakini kama hajui basi tusema huyu ni jahil Aitajia kufundishwa huyu kwa sababu hajui kama hili ni nini ikosa na kuna wengine pia ufanya mambo kama haya ilhali ya kuwa wao hawatambui kwa, kama ni makosa lakini kuna wengine watambua ni makosa lakini labda kwa maslahi ya kidunia au kwa maslahi yake mwenyewe hayajua basi ufanya hizi ibada kwa asiye Allah subhanahu wa ta'ala idhan wa'budu rabbakum Mwabuduni Mola wenu ambaye mwenye sifa ya rububia. Sifa ya nini? Ya rububia, ya kuumba. Sababu sisi tunasema katika tauhidi kuna tauhidu rububia. Hii tauhidi rububia ni ya kumtakasa Mwenyezi Mungu na vile vitendo vyake vya kuumba, kutoa riziki na menginee. Kwa hiyo, huyu aliyefanya haya, basi mwabuduni yeye msiabudu kisichokuwa allah subhanahu wa ta'ala namfanye mambo ya khairi la'allakum tuflihuna mkifanya hivyo basi mtakuwa nyinyi ni wenye kufaulu katika suratu al-ankabut aya saba allah anasema tena thabtuu 'inda allahi rizq tafuteni kwa mwenyezi mungu riziki wa'buduhu na muabudu yeye washkuru lahu na mumshukuri yeye ilayhi turja'u kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndipo mtakaporejeshwa takaporudi huko kwa hiyo inda Allah arizqa taftani kwa Mwenyezi Mungu riziki huyu anayetoa riziki huyu Allah subhanahu wa ta'ala basi wa'budu muabudu ni yeye kisha washkurulu lahu mumshukuri yeye ilehi turja'un kwaye mtarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya nyingine nasema Allah fasjudu lillahi wa'budu wa sjudieni yani Allah subhanahu wa ta'ala kisha mumwabudu yeye aya nyingine nasema umrū illā li ya'budu Allāha mukhliṣīna lahu dīnah hamkuwa hawakuamrishwa isipokuwa ni wa'abudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakashia nini ibada hakuna kusema kwamba hili la faq umfanyie asiyakuwa allah mambo Ma ya allah ni ya, ya allah na asikuwa ya allah si ya allah fajamii hadhihi alayati jaa amr ayazote tunaona zimekuja katika sigha ya amri eh mwezi mungu wa'budu rabbakum eh? wa'buduhu washkurula ya amri وهيو يقتضي الوجوب هي inaonyesha kwamba kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo la nini la wajibu fa innal amra yaqtadhi al wujuba kama vile wanavyosema ulama al al usul al fiqh ulama al usul qawaid al fiqhiyah na sema kwamba wajibu ikija basi jambo hilo litakuwa nini litakuwa ni wajibu mtu kulifanya kwa hiyo kumwabudu Allah ni jambo la lazima kwa kila mwanadamu <coughs> fadalla ala anna ibadata allahi amrun wajib zikaonyesha aya hii kwamba ibada ya Mwenyezi Mungu ni jambo la wajibu Fi, jam fi jamii al khalq kwa wanaadamu wote hakuna cha kusema kwamba huyu hafai yeye hayuko katika hii amri amri imekuja umuma kwa walimwengu wote viumbe wote watakikana wao Kwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa paka miti ya muabudu Allah wewe mwanadamu ungoja nini upepo bahari nini zote hivi vinaingia katika nini kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fakaifa hadha alinsan yatakabbar fi ibadati rabbi vipi huyu mwanadamu E, afanya kibri na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu ashinda mchana kuto hata kukumbuka kwamba kuna swala, akaswali. Afanya mambo yake ya kidunia, afanya mambo yake mengi lakini hakukumbuka kwamba kuna Rabb ambaye anampa kuna Rabb ambaye alompatia watoto, alompatia hiyo mali anao anao ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu lazima amwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. ili ni jambo la lazima. <coughs> Uh, العباده في الشرع كما قال شيخ الفوزان شيخ الفوزان انا انزا kuelezea ibada ni kitu gani naweza kuja katika fikra za watu ni hivi na vile na vile شيخ فوزان انا ما اختلف العلماء في تعريفها علماء ومختلفان katika kuelezea ibada yani ikhtalafat ibaratuhum zile ibara zao za kuelezea huyu amesema kwa maneno haya na huyu amesema lakin almaana wahi maana yake ni nini ni moja tumetofiliana katika zile ibara kama vile tunavyoona umu yuko kuzungumzia takwa yule azungumzia takwa yule azungumzia takwa wote wazungumzia takwa lakini wanalenga katika nini yote ni maana moja katika ile masuala ya nini ya takwa faminhum manqala katika hawa maulama kuna ambao waliosema Alibadatu ghayatuz zulli ma'ghayatil hubb. Asema maulamai wengine wamesema kwamba ibada ni ule upeo wa kujidhalilisha mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ule upeo wa mahaba. Yaani iwe udhalilifu wako kwa Mwenyezi Mungu ni wahali ya juu zaidi na mahaba yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yako hali ya juu zaidi hivyo ndivyo ibada kujidhalilisha kujiona mnyonge kujiona we silo lote, si lolote si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ikawa kujidhalilisha kwa mwanadamu haifai mwanadamu atakiwa yeye ajidhalilishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile almahabba alhaqiqiyya adiqqa al yale mahabba na mapenzi ya ndani zaidi utakikana umfanyia Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ndivyo mtakavyokuwa wewe umeingia katika kumpenda Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mtu anapoingia katika swala yake atakiwa ajivunjevunje kabisa. Yaani ajiona ile yeye si lolote si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anapomlilia Mwenyezi Mungu ampatie haja zake basi anakuwa kuudhalilifu Hivyo ndivyo ambavyo ibada inakuwa kama kale ibn al-qayyim sinuniyya wa ibadatu ar-rahman ghaayatu hubbihi ma'adhulli aabidihi huma qutban ibn, ibn al-qayyim anasema kwamba ibada ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ambaye ar ni ar-Rahman ni upeo wa kumpenda Allah subhana wa Ta'ala na ule upeo wa kujidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala zote mbili zatakikana kwa mja wakati yeye anaposimama kulifanya jambo gani jambo la ibada asema sheikh wa min man yaqul al hiya ma umira bihi syar'an min ghairi ittiradi 'urfiyin wala iqtidai 'aqli. Yaqamba ibada ni ma umira bihi syar'an ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria. Pasi na kuingiza akili ya mtu kwamba akavumbua jambo yakaliweka asema hili ni ibada la ni lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha kisheria ndio hapo anapopata mwalama anasema ibadatun masalatun tawqifiyyah ibada ni mas'ala yanayosimama kwa dalili ikiwa wewe unaswali swala hii hii swala umeipata wapi je imeamrishwa na sheria au wewe umejitungia tu swala yako kwa hiyo ibada ni, ni, ni jambo ambalo limeamrishwa kila ambalo limeamrishwa na sheria basi hilo laingia katika nini katika ibada katika soma zaka na mengineyo ambayo sheria imeaamrisha na wala haitakikani mtu kuingiza akili yake katika masala ya ibada akavumbua ibada yake kama vile tulivyosema hapo nyuma Sheikh Mas'udi amezungumzia sana hili suala la salatu ar-raga'ib ambayo swaliwa katika mwezi wa Rajab ile Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab kuna swala inaswaliwa ina rak'a ukisoma masharti yake ni magumu hata kutekeleza itakuwa ni ngumu sana kwa manadamu Kasa, sengine, unajiuliza swala kama hii ya mtume atakia yaani hii dini iko vipi maana ni jambo ambalo kwa mwanadamu ni thaqil jiddan kwa kisujudu tiseme tasbihi 70 na nini vitu kama hivi mambo ambayo hayakuamrishwa na sheria kwa watu waepukane nayo kuna vile vile sala nyingine salatu nariyah salatu an-nari Allahumma salli salatan tamma ala Muhammadin sayyidil alladhi yani tanhallu bihi al-uqad bihi al bihi al ila akhir masala mengi ambayo hayakoniambii usoma hii mara 200 na kitu basi mambo yako yote yamesha kuwa naam salatu tasbih mseeh iko dalili yake katika katika hadithi hiyo salatu kwa hiyo ibada ni jambo lolote ambalo sheria imeamrisha na wala haitakikani Masala ya kuingiza akini katika li anna al-ibada yasmaa sheikhe li anna al-ibada tawqifiyya fasaw ibada ni jambo la tawqif yani la tathbutu bil aqli wala bil 'urf hali kwa akili wala kwa ziada za watu kama vile watu walivyozoea nilivyo hivyo inathbutu wa innama tathbutu bil ibada inathbutu kwa sharia wa hadha ta'rifun sahihun inta 'arif sheikhe anasema ni sahihi kabisa ya, ya kwamba ibada ni jambo lolote lile limeamrishwa kisheria na wala haitakikana mtu kuingiza akili yake katika Mas'ala ya kuvungua ibada walakin anasema Sheikh At-Ta'ariful Jami' huwa maarifahu بها Sheikh al-Islam min Taymiyah rahimahullah asema ta'arifu likusanya yani imekuwa ni am katika mas'ala ya kuzungumzia jambo la ibada kama vile alivyoelezea Ibn Taymiyyah rahimahullah haithu kala kiashe kwamba amesema al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu min aqwali wal a'mali al-dhahira wal batinah ibada ni jina lililokusanya kila ambapo alipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu akipenda basi hicho kitaitwa nini kitaitwa ibada minal aqwal katika maneno Mwenye Mungu penda maneno mazuri mtu akizungumza wa wal a'mal na vile vile vitendo aldhahira wal -batina. vile ambavyo ni vya na vile ambavyo vime vimefichika kama vile ibadati za za moyo au matendo ya moyoni ya kuimani ya khauf na menginee kwa hiyo ibada ni jina limekusanya kila jambo ambalo alipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisheria. Tukisema kila jambo alolipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisheria kumaanisha kwamba mtu aweza yeye akapenda kitu ambacho sicho cha nini cha kisheria. Kama vile kupenda masala ya bid'ah kisha sheria sasa so hiyo watu haziwezi kuita ibada na Mwenyezi Mungu hapendi mambo kama hayo kwa ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu alipenda kisheria kama vile kusali na tasbih na mengine. asema shekhi hadha taariful al jami almani hii taarifu imekuwa ni pana na imekusanya kila kitu wa huwa anna alibada ismun li jami ma amara allah bihi akwamba ibada ni jina la Vitu vyote alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fasil ma amara allahu bihi ta'atan lillah. Kwa kufanya yale alivyoamrisha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtii Allah, na tarki ma naha anhu ta'atan lillah. Na kuwacha yale aliyokataza ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtii Allah. hadhihi hi al-ibada. Hii ndio ibada. Kufanya maamrisho na kuwacha nini? makatazo hayo ndio ambaye anaitwa nini yanaitwa ibada fahada taarifu يدل على أن العباده لها انواع كثيرة في تعريف الشيخ الاسلام بن تميه inaonyesha kwamba ibada kuna sampuli nyingi za ibada kwa sababu ni ismu jam' bi kulli ma yuhibbu Allahu wa yurda اذا ولا يمكن تحصيرها ولا هيئزكاني جزاء زوتي اذا انواع lakini shehe apa ba, amejitaja baadhi kama vile ad-duaa na sikutaka kurejea mas'ala duaa kwa sababu yamezungumzwa ba'da al-fajr kwa hiyo tutaelekea katika nukta nyingine ambayo ni ibada ya al-khawfu wa anwa'uhu wa daliluhu ibada ya khawf mwanadamu au muislamu anatakiwa ibada kama hii amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Mwenyezi Mungu ameamrisha waja wake ya kwamba fa iyaya farhabun ye, ye yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio watu wa muogope vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin msiwaogope washirikina mashitani, majini muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi mna imani. Kwa hiyo kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa imani. Sheikh, ana akisema ya kwamba al khawfu naw'un min anwa'il ibada. Khofu ni aina katika aina za ibada au ni sampuli katika zile sampuli za ibada? wa huwa ibada qalbiya nayo ni ibada ya moyoni sababu hofu inakuwa katika moyo wakadhalika alkhawfu wal khashya warghba warhba waraja wat tawakkul kull hadhihi ibadatun qalbiya shekana sema vile vile khofu na khashya inaingia katika maana ya hofu Raghbah kule kupenda, rahba, kuogopa, raja kutarajia, tawakkul kutegemea, Kulu hathi ibadatun qalbiya. Zote hizi zinaingia katika nini? Zile ibada za qalbiya. Sheikh amesema wal khawfu huwa tawaqqu'u almakruhu makruhu Khawfu manake ni kwamba mtu anatarajia, yani anaogopa kwamba atapata kitu ambacho kitamudhi. Watawako tawakku' katika taarifu nyingine ya wanaozuoni wanasema wa fawati al -mahbubu. kutarajia kitu ambacho laba kitakoudzi kitakutia kero ndio mtu waogopa kwa kama mimi nisipofanya hivi basi nitadhurika. vile vile kuondokewa na kitu ambacho unachokipenda Laba mgonjwa mtoto wako mgonjwa kisha ukao na hofia kwamba huyu anaweza akafanya nini kwa hiyo hii ni hofu na ni ibada ya kalbia sheikh anasema wa huwa nauana iko sampuli mbili hofu khawful ibada wal khawfu at tabi'i kuna ile hofu ya kiibada na ile hofu ya kitabia ya maumbile kuna hofu ya kiibada na kuna ile hofu ambayo نيا كيمامبي. اسما الشيخ النوع الاول خوف العباده الى خوف يا هذا صرفه لغير الله شرك. هي kumpeleke asiyakuwa mwenyezi Mungu ni shirki خوف يا كيباده. وذالك اكاelezea akisema bi ay khafa ghayra Allahi fi ma la yaqdiru alayhi kama vile mtu amuogope asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo hawezi mtu isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile maradhi mathalan. wamuogopa mtu kwamba atakupatia nini? Maradhi. Iyo hofu umeingiza katika sehemu ambayo sipa. Hakuna mtu anaweza kumpatia mtu maradhi. Abadan. Hiyo ni mitiani Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ndi ambaye aitoa kwa jawaki kwa shekha anasema hofu hii ni ibada ikiwa utaipeleka kwa asiyefua allah subhanahu wa taala itakuwa nini ni shirku wadhālika bi an yakhāfa ghayra allāhi fī mā lā yaqdiru alayhi illā allāh ni kama uogope kwamba mtu fulani anaweza kukupatia maradhi au ayaqbi bi au kama vile mtu anaweza kuchukua roho yako kama uogopa fulani ule anaweza kuchukua roho yangu au yumitu waladahu au fulani anaweza kumfisha mtoto wangu za kumfanya mtoto wangu akawa nini akawa maiti kama vile umeingia katika hofu za watu uogopa wachawi uogopa watu wengine kwamba wao wana uwezo wa kufanya mambo kama hayo lakini abada take muogopi Allah subhana wa ta'ala katika mambo kama haya sheka sema kama yaf'alu kathirun minal juhal kama vile wanavyofanya wengi katika wajinga yakhafuna ala hamli zawjatihim wanaogopa juu ya mimba za wake zao wala auladihim na watoto wao minal jin kutokana na jini majini za kuangusha hii mimba ya mke wangu na watu wana za namna hii Wanakhafuna minasahara wanaogopa wachawi au minal mauta au wanaogopa wale wafu wanaogopa zamani ilikuwa tunaambiwa kwamba wewe usipomwombea maiti wako dua siku ile ya id. Kwa mara nyingi tukimeza swalaatul Eid tunazunguka katika kila jumba kutia ubani na kutia Fatiha sasa unaambiwa usipofanya hivyo wale maiti wa mlangoni wakazengea zengea, zengea pale usubiri dua yao sasa wewe cha mtema kuni usipofanya kumwombea dua na kumchomea nini ubani mambo kama haya yalikuwa katika akili za watu maiti hawezi kufanya lolote katika hilo kumwombea dua ni ihsani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asema shekhe faya'maluna a'malan shirkian kuna watu wafanya mambo ya kishiriki Li ajli an yatakhalasu min hadha alkhawf ili waweze kujisafisha na خوف hi fahadha la yakdiru alaihi illa Allah hakuna mtu anaweza mambo haya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mimba ya mke wako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo kadir anajua kilichomwa ndani ya tumbo la mkeo na anajua kitatoka vipi usiogope kwamba fulani kudhuru kudhurui mimba ukatafuta tafuta vitu vingine kumfungamke katika sehemu nyingine ambazo eti za kumkinga kwamba ile mimba iweze kufadhika kwa, kwa shegha anasema watu wafanya mambo ya kishiriki kwa ajili ya kujiokoa na hii hofu e, al-amradhu wal-mautu wal-rizqu waqtu la wa ya maradhi kufa rizki, na ku kukatuko kukatu ajali ya mtu eh, hadhi umurun la yaqdiru alaiha illa Allah haya mambo hayawezi ispokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pakadhalika inzalu na vile vile kuteremsha mvua Mwenyezi Mungu ndo afanya mambo haya lakini ukimchokoza fulani za kufunga mvua wa, Shek watu husema mambo haya hati kwamba inawezekana e, mvua ikanyesha katika shamba la fulani na shamba la fulani isipanyeni Kama Hapa mbosemekana. Kimchokoza fulani atakata mvua katika shamba lako. Mtu anakuwa na hofu akiona anamnyenyekea Sahara. Mambo kama haya hii hofu ni hofu ya kibada haitakikani kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala au ghairi dhalika. Hazi umuru la takunu illa min Allah haya mambo hayaisipokuwa kwa Allah faiza khafa ahadan fi la yaqdiru alayhi illa Allah ukimogopa yoyote kwa kitu ambacho hakiwezi kukifanya ule mtu hawezi ya kukifanya hicho kitu basi faadha shirkun akbar sheikh hii ni shirki kubwa sababu so, umemogopa katika jambo ambalo haliwezi kwa hiyo anaitakiwa kuogopa katika hilo jambo ni Allah subhanahu wa ta'ala lkwa انه sarfu naw'an min anwa'il ibadati lighayri Allahi azza wa jalla sababu huko ni kupeleka ibada mwenyezi Mungu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kalladhina yakhafuna minal qubur kama vile wale watu ambao huogopa makaburi kuna watu leo hii wanyenyekea makaburi kweli kweli wakaya wakayajengea wakayzungushia wanayaogopa hi mambo ambayo yanaingia katika shirki kwa min alazriha wa min aljin kuna watu waogopa majini akwambia mimi na jini langu ili jini nisiposwali nitandika haya katika baadhi ya, ya ya watu kwamba mimi nisiposwali au nisipovangu siku ya alhamisi au jumatatu mjini sana mimi wengine wakafanya kuyachinjia kila mwaka wafanya kuyachinjia wale majini. Kwamba usikuaridhisha basi endawa kamaliza mali yote. A'udhu billahi min hadha shirka. Wa min Katika mashaitani vile vile watu wanaogopa mashaitani. Antamassahum bisu. Wasije wakawapata wao kwa uovu. Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ameshakuwekea mambo ya kuweza wewe kujilinda na vitu kama hivi. Tegemee Allah subhana wa Ta'ala yake. Lakini wengine pia waona vitu kama hivi ni kwenda kutafuta mambo fulani ya kuweza kujilinda na vitu kama hivi. Kataenda katafuta ilizi, katafuta hivi na vile na kutafuta eh, dawa ya kulinda boma. Mekata karatasi leo pale umetundikwa katika ile nguzo kitaka dawa ya kulinda boma watu wana Ya kwamba boma lake laweza kuvamiwa sasa atafanya nini anaenda kutafuta vitu ambavyo sivyo kwa kisheria. au antanzila bihim dararan watu wanaogopa kwamba vitu kama hivi vinaweza vikawapatia madhara fayadhhabuna wayataqarabuna ila hadhi alashiya wanakwenda wakijikurubisha kwa vitu kama hivi lidaf'i dharariha kwa ajili ya kuzuia yale madhara yao. Kama ulishasikia katika sehemu za Mombasa ya kwamba zamani kulikuwa kuna, kuna zinguo la mji. Chukuliwa ng'ombe akazungushwa ili kulinda mji na mabala. Watu wakategemea vitu kama hivyo. Wanaogopa ya asija wakawavamia Kwa hiyo tufanye nini? Tuchukue Uyo ngombe tumzungushe alafu tumchinje tule nyama tutaepukana na nini na shari ya huyu shetani Au خوفا minha hadha shirkun akbar mtu akisema eti aje jilinda na vitu kama hivi kwa kutumia masala ambayo ni akishiriki basi hii inakuwa ni shirkun akbar watu tumesema paka vile uwachinjia wafanyia mambo mengi watu wengine wavaa pete pete katika mikono yao utapata na mapeti makubwa asipoivaa hiyo basi utaandikwa kweli kweli kama vile wanavyo wanavyosema wao yote haya yanaingia katika masala ya, ya shirki muogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hey, peke yake atakaye atakayekulinda na hama shetani na majini tuombe Allah tupatia ulinzi wake kutokamana na vitu kama hivi yaqulu akhafu in lam adbah yusibani, au yusib auladi hivyo naogopa ni kwa sababu chinja kumchinjia huyu jini au shetani basi aweza kufanya nini kunisibu mimi au akasibu watoto wangu watu sema maneno kama haya au mali au wakaondoka na mali zangu au maashba dhalik au mambo mengine ambayo yanafanana na haya useme kama kala qaumu hud inaqulu illa i'taraku ba'd alihatina bisu atuseme isipokuwa hawa baadhi ya miungu wetu wamekusibu na jambo baya domana kiliapo unazungumza vitu ambavyo hatuvielewi sisi hawa ni kaumu nuru ambao wanamwambia Nabii Allahi Nuh alayhi e kaumu Hud wanamwambia Hud as-salam kwa hiyo yuhaddiduna hu bi alihatihim wana mm, na kumtisha kwa wale miungu wao wa khafuna hu bi -alihatih. wana kwamba wewe hawa wabikudhuru hawa kwa sababu wanyenyekea hawa basi utaendelea kuwa majununu ukimwambia okay, Hudha alayhi salamu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tushrikun kama mimi namshuhudia Mwenyezi Mungu na nyipia mshuhudia kwamba bari'um mimma tushrikun niko mbali na hizo vitu ambavyo ninavomshirikisha nani Mwenyezi Mungu subhana huwa ta'ala hadha huwa at-tauhid kulluhum hum wa alihatuh Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa mtume wake na wala hakuna kitu chochote kilichompata kutokana na wale meungwa wale washirikini kwa hiyo faladhi yakhafu min ghairi Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah yule ambaye anamwogopa siakuwa Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo hayawezi sipokuwa Allah Hada yakunu qad ashraka shirkal akbar huyo anakuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu shirki kubwa وهذا يسمى خوف Na hii inaitwa khofu ya nini ya kiibada khofu ya kiibada yatakiwa afanyiwe nani Allah subhana wa ta'ala khofu shirki كثير من الناس anasema shekhe na hi khofu ambayo ni ya kishiriki watu wamshirikisha Mwenyezi Mungu kuogopa vitu ambavyo havina uwezo ya wa kufanya yale wanayadai ya khafuna min alqubur waogopa makaburi au min alawliya au waogopa mawali yakhafuna mina ash-shaytan aw ana ogopa mashaitan yakhafuna min al-jinn aw ana ogopa majinn walidhalika yaqoomuna bitaqdimi al na jin, lahum na kwa ajili hiyo utaona wanapelekea au wanawapelekea kurubati kama vile baniyani waogopa ng'ombe apeleka kila wakati maziwa na hata kikuona unampiga ng'ombe njiani unamfukuza baadhi anakasirika sana na sana anaogopa kwamba ng'ombe ayaza kukudhuru hu kwa hiyo umwache Walidhalika yaamuna bi taqdīmi al qurubāt lahum wanapeleka qurubāt yukaddimūna lahum al dhabā'ih wa wachinjia wanudhur kueka kwa, kwa ma mimi nikipata mtoto wa kiume au basi nitakwenda kuchinja katika kaburi la shekhe baba au fulani na fulani walat'ima wanapeleka vya huko kama vile walivyokuwa washirikina wakichukua yakula wakipelekea katika nini <laughs> kuja, wale masanamu wao na Ibrahimu alipoingia akawaambia la takulun bona hani nimeungulini kuleni basi kaka kaka yale hizo walipokuja wale waambia muulizo mkubwa wao nani alifanya hii kazi wao wenyewe akasema kwa ni muzungumza yaani jawabu wanalo wenyewe lakini akili tu ya kiwanadamu inna li insani lakanood ukai dimanaadam hata ambie kwamba huu ukweli na anaona kabisa hili jambo liwezekane kama Umar radhiallahu an wakati alipokuwa zama za ujeli alisema tulikuwa tukitengeneza tende e, Mungu kwa kwa kutumia tende sasa mimi kisikia njaa umega mkono wa Mungu nikali sasa anafikiria ujinga tulikuwa nao huu zama za nini za ujahilia sasa akili ya mwanadamu ina inakuwa ina, ina, ina hiyo haitaki kukubali hapo kwa inajua kabisa haya tunaufanya si kweli si sawa lakini inalizana ile rabbih lakimu naadamu mko mkaidi sana kama vile Sheikh Muhammad Sharif Amo رحمه الله alipopiga akazungumza akisema kwamba watu wawili walikuwa watembea njiani basi mmoja akaona kunguru katika mti. Akamwambia mwenzake angalia kunguru yule. Mwenzake akamwambia si kunguru yule ni mbuzi. Nazi kunguru yule alisema mbuzi ah yule ni mbuzi sheh. Wakashindana wakashindana. Sasa basi ngoja tuchukue jiwe tujaribu kama ataruka. <laughs> Akachukua jiwe akimpiga hivi akaruka. Umeshilikuambia ni kunguru ah yule ni mbuzi sheh akakataka. Inalizali ni Rabbih. Na, najua kabisa kwamba hili nalosema mimi bila haki. Kwa hiyo wanatanguliza huko vyakula, wakipeleka kuchinja kwa vitu ambavyo wanaviogopa, Wakidaya kwamba vina uwezo wa kufanya mambo fulani. Waghairi dhalika ka ilqa'in ala adrihatihim min ajli an yaslamu Kama vile kutupa fulusi Naenda katika kaburi la Sheikh Jundani Mombasa pale utapata katika kaburi watu akija wanatupa kunusu pale na nini nenda hapo Makina Road yanafanywa mambo kama haya ili watu wafanye nini kusalimika na shari za watu hawa Sipo wafanyia hizo watadhuru tokwaambia Sheikh alingeo usiku kaniambia hivi na hivi na hivi lazima nichekeleza spo tegeleza nadhurika mimi Kabambo kama haya yanafanyika katika au yanalo min khairi au apate khiri zao kama nikifanya hivi Hawa wataniletea khiri na baraka katika katika nyumba fa hadha huwa khofu alibada hii ni khofu ibada ambayo haitakikani Kufanyia asiyakuwa Allah subhana huwa taala sheikh alaziah katika nau'u thani alkhofu atabi'i kuna khofu ile ya kitabia ya umbile akisema wa huwa an takhaf min shay'in zahir yaqdiru ala ma takhafuhu minhu katika kitu au kutokana na kitu ambacho zahiri kinadhihirika ambacho kweli kina uwezo wa kuyafanya yale ambayo unayogope kwako hii hofu ya kitabia shekha kapiga mfano ka, ka anta khafa al hayya kama kuogopa nini nyoka hii ni ya kitabia na ndo maana tukamrisho tu huyu wenyoka sababu aweza kufanya nini kukudhuru au akarab au unge au mina adu au kutokamana na adui Hazi umuru dhahira hizi ni mambo ambayo ziko dhahira na maarufa nazi najulikana falkhofu minha laysa mashirka kugo ba vitu kama hivyo vitu shirki vitu dhahir nyoka mnyoka kimona unajua huyu aweza kundhuru ukamtandika au kamua Asema Sheikh falkhufu minha la yusamma shirkan hadha khawfun tabi'i min shay'in zahir ma'ruf li annaka takhafu min sababin zahir unaogopa katika sababu imedhihirika kabisa Kama wewe kwa mfano ukiogopa maiti kwamba yeye atakuja usiku akudhuru idhi madhara ya maiti yako zahir Sila. Mambo yamefichika. Kwa hiyo hiyo ni hofu ambayo imeingia katika sehemu ambayo si yale. Tukaburini mko, chakuja vipi kuguduru? Usimame pale mlangoni ukasubiri chakula chao ambacho nidua dua. Ukofanya hivyo utakudhuru. Kwa hiyo madhara haya nyoka au ya simba yako dhaher. Kamba huyu nikimkaribia atafanya nini? Kwa hiyo ni hofu ya kutabia ambayo haitu haitushiriki hذا خوف طبيعي من شيء na vitu kama minhu na kuchukua tahadhari kutokana na vitu kama hivi taakhudhu silaha utachukua silaha taakhudhu ili nyoka kuwa ambao ni wadudu wa kuduru, au wanyama wa kudhuru liana hizi umuru mahsusa vitu vinaonekana wazi kama vina vina madhara na Allah ameamrisha watu wajilinde na vitu kama hivi vile vile kama wale wadudu ambao ni wa kuuma ambao kudhuru mwanadamu hao Allah amemrisha hata kuwaua amtungwa kwa Muhammad saw sallahu fi dhararun ma'lum na vitu hivi vina, vina nini vina madhara ambayo yanajulikana Faiza khifta minha wa kiyaguba kama hivi laisa mashrikan haitushirki bali yusma khaufan tabia tabia ni khofu ya tabia yakima umbile walahadha qala Allahu fi Musa na kwa ajili hiyo Mwenyezi kwa kwa cha Musa alayhi salam fa minha alitoka katika mji wa Misri akiwa anaogopa khaifan yatarqab khaifan min a'dahihi aw gubba madwi zati liannahu qatala minhum nafsa, kasababu, Ame, uwa, kwa sababu amefanya nini ameua kutoka kwao nafsi aliyomtandika yule qibti Kofi la kisawasawa, sawa kwa tamaa nasemekana kwamba si kusudi la Musa kufanya nini kumua lakini alikuwa ni mtu mwenye nguvu alikuwa ni mtu mwenye nini mwenye nguvu waharaba alayhi salatu wassalam akakimbia alayhi salatu wassalam ila madian tukamishiraka wapi madian wakana yataqarra yatarqab yakhsha an yalhaquhu alikuwa yeye akiogopa wasije wakampata wale maadui fahada khawfun tabi'i ini khawf yanin yakimaumbil lakin ta'lamu anna al-insan an billah al-insan an billah lakini hofu hii yakamba inakufundisha wewe kuwa utamtegemea na kujilinda kwa nani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata wewe ukiwanyoka basi kwanza tawakkala ala Allah Subhanahu ta eh, wa Ta'ala eh Mwenyezi Mungu akusaidie katika kupambana na nani na yule, na yule nyoka wa bila bil na utafute sababu si kusema tu basi mimi nitajilinda na huyu nyoka wala uchukui fimbo ya kuweza kufanya nini kumpiga latadfa'a an mudarrar ambaayo naweza kujikinga na madhara على الله atamidu ala allah na mtu ategemee kwa munyeezimu subhanahu wa ta'ala wa tawakkal ala allah na atawakkal kwa allah subhanahu wa ta'ala kama vile allah anavyosema fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin yugopa ni mimi ikiwa nyinyi na hofu ya kitabia hofu ya ibada haifai kupelekewa siyekuwa Mwenyezi Mungu eh? na vile vile hofu ya kitabia ni hofu ambayo watu wengi wako nayo katika wanaadamu. na hii ni maumbile yetu sisi wanaadamu. kulikuwa nataka kutoa faida kulingamana na mlango huu malizika lakini kuna faida ambayo labda wewe waweza kutumia katika nini katika maisha yako hofu min Allah Anadam lazima awe na hofu kumuogopa Allah peke yake katika vitu ambavyo hawezi isipokuwa nani Allah, Allah, al Allah subhana wa ta'ala ka anyakhaf alinsan idha lam ya'bud Allah fi hadhihi dunya sayu'adhibu yawm al-qiyam kama vile wanadamu aogopie kwamba ikiwa hatomwabudu Mwenyezi Mungu hapa duniani kesho Allah subhana wa ta'ala ataatamwadhibi wa an yakhafa Allah wa quwwati au gope ule Mwenyezi Mungu na nguvu za Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala je akikirimusha adhabu mimi naweza kuimudu ile adhabu akawaachana na nini na mambo mauu wannehu fa'alul limayurid ogopa Allah anaweza kufanya lolote kwa wewe wewe unatembea barabarani ukiringa, wafanya hivi na vile lazima ujue kwamba Allah fa'al limayurid aenza kukufanyia lolote analotaka wayakhafu 'iqabahu fil barzakh wa fi yawm al qiyamah umuogope Allah subhanahu wa ta'ala adhab yake katika barzakh kaburini sababu kaburini kuna adhab imethibit na ndio maana hepokuwa kuna watu wengine upinga adhabu kama hii. Nasema nani alienda huko akaona watu wakiadhibiwa. Watusema maneno kama haya. Lakini adilla au dalili za Qur'an zina kama na Sunna zinaonyesha kwamba adhabu hii. Na kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu ala kulli 'abd min 'ibadillah. Kila mtu atakayemogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo ambayo atakayokufanya uwe na hofu na mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama yafuatayo. Maarifa Taala kwanza jitahidi kumjua Allah Subhanahu wa Taala kama kadrullah haqqa kwa sababu gani haumjua Mwenyezi Mungu ndiye ndio maana haumheshimu vile ambavyo vinastakikana kwa kwanza watu wamjue Allah ukitaka wa kumogopa Allah Subhanahu wa Taala jitahidi kumjua Allah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala nasema, kulama kana al'abdu billahi a'lam kana lahu akhwaf kila itakapokuwa kwa mja anamjua Mwenyezi Mungu zaidi basi ni anakuwa na hofu zaidi na nani na Allah subhana wa ta'ala qala ibn mas'ud radiyallahu anhu kafa bi khashyati 'ilman imetushileza kule kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni nini ilmu kwa ukitaka kumjua kumogopa Allah zaidi basi jitahidi na kumsoma Allah ni nani ana nguvu gani kwa kwewe Ukishajua hilo utajua kwamba Allah siwa mchezo Allah siwa kuchezewa katika amri zake na makatazo yake Wanuqsanul khawf min Allah inma huwa linuqsan ma'rifatil ma 'abd bihi Kupungua hofu ya mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu ni kutokamana na upungufu wake kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ukiona mtu hana hofu na Mwenyezi Mungu jua kwamba huyu ni jahil billah hamjui Mwenyezi Mungu hakika alma'rifa faa'rafu an yuli ambaye amjua Mwenyezi Mungu zaidi akhshawhum lillah ndi ambaye amuogopa zaidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa man arafa Allah na yule ambaye chakemjua Allah subhanahu wa ta'ala ishtad hayaahu minhu haya yake kwa Mwenyezi Mungu itakuwa kubwa kwa sababu anamjua ana Allah subhanahu wa ta'ala na na vile vile hofu yake kwa Mwenyezi Mungu itakuwa kubwa na na mapenzi yake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yatakuwa makubwa wa kulama izdad ma'rifatun na pindi atakapozidi ma'rifa yako kumjua Allah izdad hayaa'an wa khawfan wa hubban basi utaona haya yako kwa Mwenyezi Mungu huwezi kenda jambo ovu kwa sababu utakua na muoneo haya Mwenyezi Mungu anataala na utakua na mapenzi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa hivyo hapa alallaahu a'azza wa jalla inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama hakika wale ambao wana hofu ya Mwenyezi Mungu zaidi ni maulama si ee watu ambao hawamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ulama wale wile sawa sawa ambao wanasimama kuswali usiku elimu yao akilimuza na athari katika maneno yao kwa watu watu wengine ujiingilia katika kujiita ulama lakini hawana sifa anini? ya nini ya ulama ulama wale ambao wanamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala hao ndio wana hofu zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo Ukitaka hofu yako iwe kubwa kwa Mwenyezi Mungu ujibidiishe na kumsoma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo kusaidia wewe kuwa na hofu kwa, kwa Mwenyezi Mungu Allah. kumcha Allah bi fi'li Kwa kufanya mambo ya taa Watarki kuacha munkarati wal na kuwacha mambo ya munkar na haram. Fahadha yazra'u al khawfa fil Ukifanya hivi inapandikiza hofu katika nini? katika mioyo wayufiiha baada ina linakhwisha mioyo baada ya kuwa imekufa wayushghiluhabi muhabbati llah na inashughulisha mioyo kwa kumpenda mwenyezi Mungu wa itibgha marzati na kutafuta radhi za Allah subhana wa ta'ala wa ittaqahu sakhatihi na kule kujepusha au kuogopa yale makasiriko wa mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala vile vile jambo lingine istisharu aidha min dhanbi wa hauli kuhisi ule ukubwa wa ile dhambi ambalo analifaya